Ha sít mindenütt, nekem az eredeti szerkom most ingyenük, legalább akkorább, mint a paplaci annó. Csak két új kellett, mert hadd jó. Ha kopott és karcos a külső, nálad nem a szervíz az első, de új ért egy kis gondoskodás nem is megterhelő, és már is szuper, hú, szuper áll. A áll. Ha régi ha és karcos a külső, nálad nem a szervíz az első, de új ért egy kis gondoskodás nem is megterhelő, és már is szuper, hú, szuper áll. Az igazi, ha ami Amit szívesen tápolok, az mind hazai Nem gyári műanyag, házi konyhai A receptek tudója a nagyi A vidékére soha nem mond azt, hogy mucsai Nekem inkább a bor, mint a jamaikai És fontosak a felmennök szabai Az ember választott családja a barátai Hiszen megszerezni könnyebb, mint megtartani Ha elromlik, próbáld megjavítani Egyből kidobni, az túl korai és harcos a külső, nálad nem a szervíz az első, de újjért furt Pedig egy kis gondoskodást nem is megterhelő, és már is szuperül, szuperáll A régi cuk. Ha és harcos a külső, nálad nem a szervíz az első, de újjért furt Pedig egy kis gondoskodást nem is megterhelő, és már is szuperül, szuperáll A régi cuk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 A a külső, nálam nem a szerv, az első, de úr, ez egy kis gúdas nem is megterhelheti.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 Ha a kapcsolatba szeretnének velünk lépni, van egy e-mail címünk, ami magyaróra yahoo.com, illetve a Facebookon, a Radgersz Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk észrevételeiket a műsorral kapcsolatban mindig. Ma március 31-e van húsvét. Boldog húsvéti ünnepeket kívánunk minden hallgatónak. A névnaptár szerint Árpád nap van. A mai műsorban a megszokottól eltérően programismertetést, nem híreket hallhatnak majd, azután pedig következik egy beszélgetés a mai műsor vendégével, a Garfieldi Magyar Klub képviselőjével, Kis Péterrel, aki a klub alelnöke. A beszélgetés a klubról fog szólni, érintve a számunkra újra és újra ismétlődő kérdést. Mit jelent magyarnak lenni itt, Amerikában? Ma is, mint mindig, ismertetni fogom a környéken esedékes magyar jellegű programokat, és ha időnk engedi, lesz sport és természetesen sok zene. Kívánok mindenkinek jó szórakozást a mai adáshoz, boldog születésnapot azoknak, akik ma ünneplik a születésnapjukat, és még egyszer áldok boldog, boldog, boldog húsvéti ünnepet minden kedves hallgatónak. Most múlik pontosan, engedem hogy menjen, Hogy itt és önök a Radgers Rádió magyar nyelvű műsorát hallják a mikrofonnál Devecseri Tamás és már is szeretném önöknek bemutatni a mai adás vendégét Kis Pétert, aki a Garfieldi Magyar Klubnak az alelnöke aki itt ma um, eljött hogy beszélgessen velünk és bemutassa a Garfieldi Magyar Klubot üdvözöllek a stúdióban Péter Köszönöm szépen a, nagyon szépen köszönjük a lehetőséget hogy ide jöhettünk és tudunk beszélgetni a mi kis klubunkról. Hát nagyon szívesen, mi köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és közben um, azt is szeretném megemlíteni, mert ugye meg lett hirdetve, a pénztárosotok, Erika nagyova, tehát nagyova Erika is eljön, de valami közbe jött, úgyhogy ő nem tudott itt lenni, reméljük, hogy jól van, és hogy uh, nem történt semmi baj, ez csak uh, valószínű, hogy a húsvéttal kapcsolatos az, hogy ő nem tudott itt jelen lenni, de uh, rögtön fel is tenném az első kérdésemet hozzá, Péter, te mióta vagy tagja a klubnak, Garfieldon? Ez egy jó kérdés. Tagja, már három éve vagyok eh, folyamatosan, előtte 10-12 éve voltunk itt a klubban, próbáltunk eh, aktívak lenni, és most eh, három éve kezdtük el, vagy egész pontosan, már két egész éve, de három éve a klubot segíteni, mint mi fiatalok. A, úgy érted, hogy amikor többes számba beszélsz, akkor a családod is, vagy baráti köröd, vagy e, mi, kikről beszélsz, amikor többes számba mondod? Hát többes számba természetesen a, nem csak a baráti kör, hanem maga ez a magyar közösség fönnálunk Garfieldon, vagy e, North Jersey-ben. Persze, hogyha már mondtad a családod is megemlíteni, a, a kedves feleségem nagyon-nagyon sokat segít a klubban ő is fáradathatlanul dolgozik rajta. Nagyon sokat segít, de nem csak ő van egyedül, nagyon sok nevet tudnák mondani. Hát akkor reméljük, hogy a műsorban ezek a néhány név majd előjön. Uh, hozzátenném azt is, hogy Péter jó voltából most, akik az adást hallgatják, és esetleg kompjúter közelben vannak, számítógép közelben, uh, Péter a saját uh, számítógépéről, a laptopjáról a Facebookon kapcsolatban kapcsolatot tart jelen pillanatban, és a, a klubtagokkal esetleg uh, külső érdeklődőkkel, akik érdekeltek a Garfieldi klubban, esetleg ebben, ebben az interjúban. És így a következő kérdésem az lenne, és természetesen azt azért mondtam el, hogy fel lehet tenni kérdéseket a komputeren keresztül, és megpróbálunk, ugyan az időnk az véges, de megpróbálunk minden kérdésre választ találni, legalábbis megpróbálni válaszolni ezekre a kérdésekre, de folytatnám is azzal, Péter, hogy tudnál-e valamit mondani a a klubnak a történetéről, a történelméről, hiszen te csak pár éve vagy tagja a klubnak, de mióta, mióta létezik ez a Garfieldi Magyar Klub? Tulajdonképpen ez a ma Magyar Garfieldi Klub, ez a helység, ez az épület tulajdonképpen 1953. április 6-án jött létre, amikor az összes papír alá lett írva. Előtte, még az 50-es években a, a többi magyar a Wood Street-en egy kis, uh, ilyen kocsmába kártyáztak, és akkor ott jöttek össze ilyen magyar összejövetelekkel, de ezt az épületet uh, 53. április 6-án vették igénybe mint a magyar klub. És ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy pár nap és 60 éves a klub, amiről később persze beszélgethetünk, mert lesz 60 éves jubileumi a műsorunk is, amit már később persze beszélgetünk róla. És ebben a, ebben a 60 évben gondolom elég sok ember volt, aki, aki dolgozott, tagja volt ennek a csoportnak. Van-e még jelen pillanatban ma olyan tag a klubban, aki, aki esetleg ott volt az alapítók között? Az alapítók között azt hiszem amit úgy nevezett a Magyarski Gyuri bácsi, hogy ö, utolsó mohikán meghalt, ha jól emlékszem, 88-ban, de a régi tagok közül, aki akkor volt új 72-ben, Simon Zoli bácsi természetesen mindig ott van, ő sokáig volt elnök, és én tulajdonképpen, hogy ahogy olvastam a klub történetét, az én történetem nagyon hasonló az őével. Ami ő volt 72-ben, azok vagyunk mi most. Ő 72-ben lett elnök, az 56-osok közül, és akkor mindenki mondta, hogy te fiatal Fics mit keresél, mit gondolsz, hogy itt csinálsz a klubba, ilyen dolgokat. Um, szóval ő ott van, Magyosowski Gyuri bácsi, a Molnár Imre bácsi természetesen, aki a, soha nem válasz semmi pozíciót, de a háttérbe, én úgy hívom, hogy szürke eminenciás, a minden mindent elintéz, és, és csak a, a klub érdekét nézés és ő is nagyon-nagyon-nagyon sokat segít, és uh, szeretném személyesen itt megköszönni neki a sok segítséget. Hát reméljük, hogy hallgatja az adást, és uh, hozzá kell azt is tenni, hogy uh, azt hiszem, hogy ti, mind klubtagok, és akik viszik a klubnak a sorsát, uh, önkéntesen, önkéntes alapon végzitek ezt a munkát? Természetesen mindenki önkéntes alapon végzi a, a munkát. Nagyon, nagyon sok ember a saját pénzét, nem csak a munkáját teszi bele. A, persze van egy-két olyan munka, amire fizetünk, de csak azért, hogy minőségi munkát kapjunk, persze. Mert nem várjuk el senkitől azt, hogy ingyen dolgozzon, mindenkinek nagyon megköszönjük az ingyen munkát, a, de nem, vár, nem várjuk el senkitől azt, hogy ingyen dolgozzon. Természetesen az a klub azért van, hogy megtartsuk a magyar magyarságokat, a magyar szokásokat, a, és összetartsuk a az egész közösséget. Amiről persze később is beszélhetünk az én uh, kis uh, véleményem. Most, ha már említetted a magyarságot, akkor megkérdezném, hogy neked személy szerint mit jelent Amerikában megtartani a magyarságot. Hát ez jó kérdés. <gül> Tulajdonképpen én 20 éve Amerikában Amerikába, de nem rólam van szó, hanem nagyon sokan, akik itt élnek, uh, jó megtartani nekik a magyar nyelvet, a kultúrát, uh, és. A saját anyanyelvén beszélni az embereknek. Uh, Amit én már említettem, az, hogy mind, ott, ott ez a klub maga szerintem azért sikeres, egy szóval lehetne ezt uh, összegezni: tartalom. Azt, hogy nekünk tartalom a minden egyes korosztálynak szeretnénk, minden egyes korosztályt szeretnénk kielégíteni az igényeit. Van a magyar iskola, katolikus templom, a református templom, a cserkészet, mindenkinek megvan a saját e, kis feladata. A miénk, én úgy nézem, hogy ezt az egészet összefogja, és idejöhetnek, és kikapcsolódnak, és szórakozhatnak. Senkit nem tiltunk el, mindenkinek nagyon szívesen várunk, és mindenkinek legyen jó kikapcsolódás, jó szórakozás. Én, én ezt látom itt. És um, azért visszatérve erre a, hogy kultúra és magyar kultúra, és annak a megőrzése. Uh, nem tudom, hogy uh, hogy is tegyem fel azt a kérdést, de én úgy gondolom, és úgy vettem észre, hogy az elmúlt pár évben ez a klub, ez a Garfieldi Magyar Klub egy nagy változáson ment keresztül. És uh, én úgy gondolom, vagy úgy látom, hogy, hogy az azért uh, magyar generációk között is van némiféle uh, kulturális uh, a differencia, tehát amiben különböznek. Uh, mi történt az elmúlt pár évben a garfield klubban? Hogy, hogy változott meg a képe, ahogy az emberek hozzáállnak esetleg? Mi, mi történt? Tulajdonképpen régen voltak, a akiket mi öregeknek nevezünk, de nem öregek, természetesen nagyon tiszteljük őket. Uh, és nekik volt egy külön program. Szépen lassan, hogy mindenki sajnos kihal elmegy, elköltözik, ezért egyre kevesebben lettek. Kevesebben lettek, ezért kevesebb volt az anyagi támogatás, és ment uh, természetesen lejjebb a, a vagy anyagi, anyagi problémák lettek ez miatt, mert uh, a klubot persze föl kell tartani, vannak kiadások. És egyre kevesebb lett a pénz, a, amikor már teljesen elfőtt, vagy adóságba került a klub, akkor segít, akkor uh, seg, uh, megkértek minket, hogy segítsünk. A, itt a tímiát megemlíteném, Zseré Tímea, aki összeszedte ezt a 200 magyart. Gyűlésre bementünk, nagyon sokan bejelentkeztünk, és elkezdtünk dolgozni. És ettől fogva mindenkinek, az minden korosztálynak adtunk uh, különböző programokat. Egészen pontosan a kisgyerekektől, a, a fiatalabbikig, az én még az idősebbeknek. meg persze, senki nem akarunk uh, kitúrni, mindenkinek akarunk adni programokat. Szóval ez történt. Mindenféle kulturális programok vannak, vidámság, a Magyarországról jönnek vendégek, és szeretném megőrizni ezt a klubot, hogy az én gyerekemnek a gyerekei is élvezhessék. És ha most megemlítetted ugye téme át, és hogy összefogott 200 embert, azért az hatalmas munka lehetett. Az nem lehetett könnyű és uh, én ismerem őt, persze nem, nem uh, túl jól, de ismerem őt és, uh, és uh, hallottam azt is, hogy ez nem volt könnyű azért, hogy uh, 200 ember bement a klubba, a gyűlésre, és, és, és tulajdonképpen még hogyha a segítségeteket felajánlottátok, és hát, uh, ez gördülékenyen ment, simán zajlott le? Persze, hogy nem ment gördülékenyen, és persze itt meg kell, mert nem akarjuk elfelejteni és is nem tud itt lenni Petőc Katalin a mostani elnök, aki tavaly és, ta, tavaly és most az elnökünk ő is nagyon-nagyon sokat segít és igazából ez a köszönhetetlen munkája van mint elnök. Persze mindenki hívja a, a, az összes panaszával és egy, tényleg egy nagyon stresszes munka, amit ő csinálsz. A megszakném neki is köszönni és nem tud itt lenni, mert ő meg vakáción van. Uh -huh. a, Persze, hogy nem volt görülöken, nekem is vannak, mindenkinek vannak nézeteltérései egymással, de nem az, én, én, én mindenki, itt az a lényeg, hogy, hogy ez a klub menjen, én mindig is mindenkinek azt mondom, hogy én a személyes dolgok nem érdekelnek, ha én valakivel nem értek egyet, az nem azért van, én azért van, mert én azt akarom, hogy a klub menjen, ha ő is azt akarja, hogy a klub menjen, csak a nézeteltérések vannak, hogy kinek mi a, a véleménye, vagy a, a látása erről. Hát igen, én nem is azért kérdezem, nem azért akarom ezt feszegetni, hogy, hogy esetleg régi sebeket felnyissak, hanem azért kérdezem, mert én úgy gondolom, hogy, hogy több magyar intézménynél, kluboknál, ha már így mondjuk, kluboknál, de lehet az egyházi intézmény is, hasonló problémákkal szembesülhet az ember és hogyha nem szembesül hasonló problémákkal és nem alakul ki ez a párbeszéd akkor szerintem a, a vége az hogy a klub üles marad nem lesznek tagok és ezért gondolom hogy ez egy, ez egy olyan dolog amit persze nehez, nehézségnek tűnt a klub életében és sok embernek az életében viszont meg kellett hogy történjen Azért, hogy, hogy ma ezt el tud mondani, és, és olyan rendezvényeket tudjatok szervezni, ahol, ahol telt házban. Én így látom. Mert uh, egy-két uh, rendezvényeteken ott voltam, és, és tényleg dicséretes, hogy, hogy azt hiszem, hogy mindig telt házban nálatok. Szóval ez, ez, ez ezért tényleg piros pont jár. Köszönjük. Igazából nem mindig, mindig lehetne több ember. Ezt nem azt mondom, mindig, meg, mindig megköszönjük, aki eljön, és persze mi is azon vagyunk, hogy ez a klub sokkal nagyobb legyen. Szeretnénk felögítani, szeretnénk kibővíteni, hogy egy tényleg egy, egy igazi minőségi, a XXI. századnak megfelelő klub legyen. Ugyanúgy meg akarjuk tartani a tradíciót, a havi dinner dancokat, a piknikeket, amire az idősebbek igényt tartanak, ami egy elegáns vacsora. A persze élő zenekarral, a következő, ha itt el tudom mondani, április 27-én lesz a hagymás rostói is lesz a vacsora, és az élő zenekar pedig a Fun Factory lesz. Az egy nagyon föltörökvő új élő zenekar itt a New York környékén. Um, nagyon jól játszanak a Rabbi Attila és Monár Béla akik mind a ketten profi zenészek, és több mint 500 fellépés van a hátuk mögött, fogják tartani. Én szerint nagyon, nagyon megkérek mindenkit, vagy mindenkit nagyon szívesen meghívok erre a rendezvényre, amit persze a Facebook oldalon is tudnak majd látni, a Facebook oldal, slash Garfield AHCL, mint Garfield Amerikai, American Hungarian Citizens League néven. Szóval ez Garfield AHCL és ott is tudnak információkat szerezni. Köszönöm. Akkor most azt hiszem tartunk egy kis szünetet és uh, uh, te hoztál egy CD-t közül válaszgatunk uh, csemez, uh, szemezgetünk a, a számok közül és van itt egy olyan, ami pénzre utal ami gondolom, hogy nektek állandó szükségetek van a pénzre, szóval most uh, felteszünk egy olyan CD-t, egy olyan a számot ami arról szól, hogy mi lenne ha nékem sok pénzem lenne Repülőre Úgy elszállok Mint a pecske az a levegőben Amerre Jár a bámú a világ Illik a sok pénz Amit költök rám Én a sok pénz Nem sajnálom Csak légy a pici párom Amerre Jár a bámú a világ Illik a sok pénz Amit költök én a szokfénc nem szaj csak terígy a pici Sport, de nem nékem, elszúrtam a fizetésem Verseny után így szól, hozzám a Feküdj le egy lóval, de ne én velem Szép sport a lósport, de nem nékem, elszúrtam a fizetésem Majd, ha nékem sok pénzem lesz, felülök egy repülőre úgy elszállok, mint a fecske, Magason a levegőben. Ha mere, járok, bámú a világ, Én a sok pénzt, amit töltök Én a sok pénzt nem sajnálom, Csak felégy a pici párom. Ha mere, járok, bámú a világ, Én a sok pénz, amit töltök én a sok nem sajnálom, csak légy a pici páron. Kedves hallgatóink, önök a Radgers Rádió magyar nyelvi műsorát hallgatják, a mikrofonnál Devecseri Tamás, és a mai műsor vendége Kis Péter, a Garfieldi Magyar Klubnak az alelnöke, aki itt ül velem a stúdióban, és az első részében a műsornak kicsit érintettük a klubnak a múltját, és e, most kicsit átváltottunk a klubnak a jelenébe, ugyanis e, változások történtek a klubban, ahogy hallhattuk, és jelen pillanatban e, igazából még nem tisztáztuk. Péter, hány e, tagja van, regisztrált tagja van a klubotoknak? Ez jó kérdés, magam sem tudom, egész pontosan. A, egy pár... Nem egy pár, ebbe, ebbe az évben vagy 35-40 új tagot e, regisztráltunk, persze a, a múlt évben, meg az előző évben, a, akik jöttek, akkor az a, a pár száz volt még itt. Szóval megmondom őszintén, szerintem, hogyha jó jól számolom, 150-200 aktív tag biztos van. És uh, gondolom ez növekvő stádiumban van, tehát uh, mióta megtörtént ez a nagyobb változás a klubban, uh, ez a változás nem egy nap történt, nem, uh, nem csak tavaly, hanem állandó folyamatban van ez a változás? Persze, a, állandó folyamatban mindig próbálunk valami újat kitalálni, most a legújabb dolog a klub amit szerdán és pénteken este csinálunk, a, és ők belőlük jött nagyon sok új tag, szeretnek pingpongozni, ott lent vagyunk, játszunk, szereztünk magunknak egy csosoasztalt, szóval amikor nem pingpongozunk, csocsózhatunk, és ha itt így eszembe jutott, meg bárkit, hogyha vanna valami ötlete, nagyon szívesen várjuk, úgyhogy így a, a, a Facebook oldalra lehetne nekem ötleteket adni, hogy ó, én szeretnék ezt és ezt csinálni, és akkor meg lehet beszélni, persze mindig meghallgatunk mindent. És milyen állandó programjaitok vannak? Mi az, ami állandó, tehát uh, esetleg hétről hétre, vagy hónapról hónapra megismétlődik? Tudnál ezekről beszélni? Persze. A, akkor hogy elsősorban a havi program a minden hónapban a Dinner Dance, ami ilyen elegáns vacsora az idősebbeknek élő valamint elő beszéltünk, a legközelebbi április 27-én lesz a Fun factory val A másik állandó program, ami uh, minden hónapban van, a havi uh, diszkó, vagy klubzenénk a fiatalabbaknak. Uh, ez minden hónap, második szombatján van, ha csak nem valami közbejön. jön. Um, tula, minden héten, szerdán és pénteken nyitva vagyunk, amikor pimpózni lehet. Pénteken, minden este vacsora van, amit Iboja nagyon finom vacsorákat főz. Um, hát meg, ez az, amit mindig felraktuk a, a, a Facebookra, hogy mi, mi lesz az nap a a vacsora, Mi Igen. azt a mennyi. Ez, ez nagyon jó ötlet. És ezt a hétről hétre péntekről péntekre. A, a, a, a, valaki rendszeresen főzi, az Ibolya. Igen, a, minden héten a, pénteken van vacsora, a, két vagy háromfogásos a vacsora. Ha talán nyáron hogyha lesz rá igény, akkor szerdán is el fogjuk kezdeni a, a vacsorát megint. Na most. A, milyen -e új tervek vannak, hogy zajlik mondjuk egy, egy gyűlés, ki jön elő a tervekkel, az ötletekkel, mi az, ami, ami egy gyűléseteken újra és újra előjön, ami esetleg probléma, vagy amit szeretnétek megvalósítani, de, de kicsit nehezen megy. A probléma persze az uh, mindig a pénz. Nem azért, mert mindenkinek vannak saját ötletei. Uh, mi például én ezt a, a, a Discót vagy a, a, a Club azért hoztuk létre, hogy az, a bevétel persze a, a klubnak kifizetjük a, a, a költségeit, és a fennmaradó profitot azt pedig félretesszük, és abból felszeretnénk újítani a klubot. Ugyanis a klub legutóbb 1988-ban lett fölújítva, 72-ben épült, ez az új épület, amikor felújítottak, és 88-ban csinálták újra. Ez már tulajdonképpen el van uh, avulva, és szeretnék kicsit felfrissíteni, hogy uh, jobban nézzen ki, és hogy vonzóbb legyen a mindenki számára. És mi az átlag életkor nálatok? Az átlag. Klubtasság, igen, úgy sarcolják Jó kérdés. Természetesen vannak az idősebbek, akik uh, a én úgy mondanám angolul hogy season citizens. Igen. Ö, ők persze az aktív és rendíthetetlen tagok. A fiatalok közül pedig egészen szerintem egy 25 éves kortól 35, 40, 45 akik a, a fiatalabbak. De azt tudnád mondani, hogy azért a fiatalak vannak, vannak többségben? A tulajdonképpen úgy egy. Nem tudnám egész pontosan így mondani, mert a gyűléseken persze a fiatalobbak, mivel egy más, ők nem vannak, nincsenek hozzászokva, a gyűléseken az öreg idősebbek tagok vannak, persze a mi jelenlétünkkel, ebben egy-két vezetőséggel. A fiatalok pedig inkább többen aktívak az ilyen szervezményeken. A szerve inkább felveszik a munkát, e legyen az esetleg a rendrakás, takarítás, mosogatás, anyagbeszerzés, ebben mind részt vesznek a fiatalok nálatok? Persze, a mosogatás, takarítás, a, a, a rendezvények a lebonyítása nagyon-nagyon sok fiatal csinálja, akkor itt persze megemlíthetném Sós Tündét, aki, ő, ő is már nagyon-nagyon régóta itt van a klubban, és mindig-mindig segít, a, persze mellett van a másik tündés, akkor, a, az igazság, hogy nem, nem, nem szeret, neveket mondok, és ha kiadok valakit, akkor az, az, az nekem fog rosszul esni. A... Szerintem nem, nem fog senki megsértődni. Én megmondom őszintén, azért kérdezem ezt, mert az én tapasztalatom az, hogy más magyar kluboknál az a probléma, hogy a fiatalok csak, a fiatalabb generáció csak inkább szórakozni jár el, de a, úgy nem veszik ki a részüket magából, a, ebből a szervezésből, a munkából, hogy menjen, gördülékenyen előre a, az élet a klubban. Ezért kérdezem. Tehát nem azért, hogy személyeskedjek, úgyhogy ezért, és ezzel ez is, is csak arra szeretnék utalni, hogy, hogy, hogy kicsit lehámozzuk, és, és meg elmondjuk a hallgatóknak, hogy, hogy mi történik a Garfield klubban, hogy azért azt lehet mondani, hogy a klub sikeres. Persze, sikeres, és ja, egyetértek valahogy. Persze, nagyon sok fiatal, meg mondom, az idősebbek közül úgy, úgy, hogy csak rendezvényekre jön le, mert szórakozni szeretne. És ebben nincs semmi gond. Mindig egy-két ember lesz, aki a 10-20-ból aki önkéntes, a 100-ból lesz 20-30, aki segít, és nagyon-nagyon megköszönjük nekik, és örülünk nekik, és mindig, ahogy új tagok jönnek, abból lesz új önkéntes. Nem fogunk senkit kötelezni arra, hogy gyere most dolgozzál nekünk ingyen. Ha te csak szórakozni szeretnél lejönni, rendben van. Ez, ez, ez azért van, hogy mindenki jól érezze magát. Én azért vagyok ott, mert jól érzem magam, én, szeretném, én, én is szeretném azt, hogy ez megmaradjon, nem csak azért, mert az idősek tiszteletére, mert 60 évet azért nehéz volt itt megtartani ezen a helyen, mert nagyon-nagyon sok mindenki szeretné ezt a helyet a magyarokon kívül. A, szóval nagyon-nagyon nehéz volt megtartani ezt, most is nagyon nehéz. És a a öregeknek megköszönjük ezt, hogy megtartották nekünk ezt, és a fiatalok ugyanígy átveszik a starfita nem lőtjük el őket, hanem ugyanúgy tiszteletbe tartjuk őket, csak segítünk, hogy többen legyünk. Most lehet, hogy egy kényes kérdés jön, de meg szeretném tudat kérdezni. Biztos hallottad már sokszor, hogy a, hogy a magyarok arról híresek, hogy nem tartanak össze. Persze, én is nagyon-nagyon sokat hallottam ezt, sőt, én, a véleményem ez arról az, hogy tulajdonképpen mi, mindenki Magyarországról jött, és Magyarországon, amikor mi éltünk, akkor az a szocializmus rendszer volt, ahol persze volt, senki nem tudott megélni, csak akkor volt egy fekete piac. A fekete piac ilyen félig legális volt persze, nem volt legális, de nem, nem ellenőrizték annyira. Ezért mindenki... Úgy tudod csak megélni, hogy uh, seftelt, szép magyarosan mondva csal, csal, csa, lopott, hazudott, és ezért van az, hogy ez bennünk van. Hogyha ide hogyha valami van, akkor várják, te miért csinálod ezt? Ebben neked mi hasznod van? És ezért van. Tulajdonképpen ez nem igaz, legalábbis én azt vettem észre, a magyar klubból, hogy nem igaz. Két dolog miatt. Egy, amikor az öregek felkértek minket, hogy jöjjünk ide, Segítsük ki, összehoztunk 200 embert, és kisegítettük a klubot, nem csak azért, hogy az segítsünk, hanem hogy a saját gyermekünk meg a jövőnknek legyen. Kettő, egy, egy szomorú történet történt, egy pár hete meghalt uh, egy barátunk itt Garfieldon uh, egyik szombaton. A következő szombatra 140 ember összejött, és 14.000 dollárt. Összehoztunk neki a temetésre, meg, meg a családjára. Szóval, hogyha azt mondjuk, hogy nem tartunk össze, akkor tessék, itt van egy olyan emberek, akik általában a télen nincs olyan sok ö, munkájuk, összetudtunk szerint 14 dollárt, akkor, akkor szerintem ez igazából nem valós, ez a, a, az állapítás. Mi ilyen összetartunk, nem azt mondom, hogy tökéletes, de de ez szerintem egy nagyon-nagyon jó közösség, és mindenkinek ezt meg szeretném köszönni, hogy, hogy, így, hogy így vagyunk. Köszönöm szépen, akkor most tartunk újból egy kis szüneted, Szenével. Legalábbis szerettem volna, de közben a, a CD lejátszó, valami történt, úgyhogy elnézést kérek. Közben megkérdezlek téged, Péter, hogy van-e valami a... A Facebookos oldalon, a hallgatóság köréből van-e valami reakció, valami kérdés a hallgatóságtól, amíg én itt a CD után nézek? Ez jó kérdés. Most uh, kaptam egy, üzenet, uh, egy üzenetet uh, a meglepetés vendégünktől, hogy nem tudja hívni a rádiót és szerintem most ezt hallja, szóval... Uh... Jó, akkor ennyit uh, most, akkor úgy, le, úgy veszem észre, hogy a zene el fog indulni, és akkor utána visszatérünk erre a kérdésre, Jó. Önök a Radgers Rádió magyar nyelvű műsorát hallgatják. A mikrofonnál Devecseri Tamás, rohan velünk az idő. A vendég, a mai vendég a stúdióban Kis Péter, a Garfieldi Magyar Klubnak az alelnöke, akivel épp a zeneszám előtt uh, úgy szakítottuk meg a beszélgetést, hogy megkérdeztem tőle, hogy a Facebookon uh, vannak-e érdeklődők, vannak-e kérdések, és kaptunk egy üzenetet, hogy... Uh, hogy valaki, akit vártunk, hogy betelefonáljon, talán be tud telefonálni Magyarországról. Ki ez az illető, Péter? Oké, okay, uh, az illető, Kuka MC, az Anima Cannibals uh, együttes egyik uh, tagja, és uh, azt hiszem már telefonál most is. Hello. Uh, van egy kéri, vagy kérdések vannak az interneten? Kérdések vannak az interneten, az egyik kérdés az, hogy mi lesz a következő program, ez egy tökéletes uh, erre a telefonra, a következő program az április 13-án egy, egy uh, házbuli jellegű uh, Rendezvényt fogunk tartani, amire meghívjuk természetesen az animal cannibals és Fluor Tomit. Most pedig uh, felrakjuk egy zeneszámot, mert itt van a vonalban a Magyarországról a Zenimal, Cannibals, Cannibals-nek az egyik tagja, Kuka. Őt próbáljuk a, a magát a vonalban felhozni, hogy addig hallgassanak egy kis zenét. Kedves hallgatóink, itt van a műsorunkban az Animal Cannibals-nek az egyik tagja, Kuka, aki a mai műsor vendégének, Kis Péternek, a nagyon jó barátja. Szia, Kuka, üdvözlünk itt a rádióhallgatók nevében. Fiatok, én is üdvözlök mindenkit, és hát Pétert, hát uh, Igazából nem tudom, hogy ő hallotta -e téged, Hát elég halkan hallottam. De... Remélhetőleg igen. Tudom, igen. De hogyha nem hallott, akkor elmondom még egyszer, hogy ki a Péter. <gül> Oké. Okay. Uh, most hallottad őt, hallottad, Péter? Kukát? Én persze hallottam. Oké. Okay. Hát akkor uh, üdvözlünk itt még egyszer, kedves Kuka, és uh, szeretném tőled megkérdezni, hogy uh, mióta ismered Pétert és a garfield klubot? hű, hát nagyon sok szép emlékem fűződik oda egyébként, és főleg éjszakaiak, amikor ott bulizni mentünk nagyon sokat bele az éjszakába. Péterről azt kell tudni, hogy egyébként ő Magyarországon az első grafitisek között volt, tehát a festéssel, firkálással, és a művészeti alkotással már akkor is kapcsolatban volt, és hát ez ugye az grafitizés az szorosan hozzá tartozik, vagy hozzá kapcsolódik a hip-hop műfajához, a rap műfajához, amit mi Igyekszünk is már csinálni 1995 óta Magyarországon, Budapesten. Aztán jöttek a felkérések szépen sorba, hogy a magyar kolóniáknak menjünk ki fellépni, és ott sikerült találkozni a Péterrel, és nagyon jó barátságot kötni, és azóta is egyébként, hát szerintem ilyen éves szinten azért meg tudjuk oldani valahogy, hogy ha más nem akkor telefonon, de akár személyes találkozók is össze szoktak jönni. Aha. És... Um... Már voltatok itt a Garfieldi klubban, mi a, mi a véleményed az itteni magyarokról, az amerikai magyarságról? Ki vannak éhezve? Ki vannak éhezve információra, és általában az első kérdés az mindig az, az na mi van otthon? Na mi van otthon? Tehát nagyon érdeklődnek, és egyébként nagyon felerősödnek a magyar érzelmek, és ilyenkor tényleg szeretnek valakivel beszélgetni, aki onnan jött, most naprakész információkkal rendelkezik, szeretnek egyébként belefolyni a politikába is, onnan is kikérik a kérdésünket, vagy akár éppen, hogy milyen zenék futnak, és érdekes megfigyelni azt, hogy egy minimális késés van azért, pedig hát az internetvilágában és az informatika világában simán lehetne naprakésznek is lenni, de egy minimális késés így van Amerika felé, és pontosan ezért így kikérik tőlünk is a véleményeket, hogy mik a jó zenék, és a menőzenék, és pont ezért egyébként nagyon jó lesz, mert elmegyünk most április 13-án, az kevesebb, mint két hét múlva. Ott leszünk a Garfieldi Magyar Klubban, és uh, Fluor Tomi is eljön velünk, aki, hát Magyarországon, aki az elmúlt két-három évben volt, vagy tudomást szerzett róla, ezt a nevet biztos, hogy nem tudta kikerülni, akárhogyha csak a Mizu című slágerét veszik. Jó, nagyon, nagyon köszönjük, és uh, mondd el nekünk, ha már így Magyarországról telefonálsz, hogy uh, uh, milyen az időjárás? Nagy hó van még Magyarországon, és hogyha igen, akkor hogy teltek a húsvéti ünnepek? A húsvéti ünnepek azok az égi locsolkodással telnek, mert folyamatosan esik az eső egyébként. Tegnap én 13 fokot is mértem, úgyhogy az összes hó elolvattam, minden, ami fehér volt az eltűnt, de egy csomó helyről hallottam ma is, tehát egy veszprém, meg Győr környékén, hogy ott esett a hó a mai napon is. Úgyhogy mi nálunk ugye most már nem sokára éjfél van, úgyhogy most már arra készülünk rá, hogy reggel most meglepjük a lányokat, és friss harmatvízzel vagy valami kis illatos nedűvel meglacsoljuk őket, hogy ne hervadjanak el. Hát nagyon sok sikert kívánunk hozzá, és uh, bárcsak ott lehetnénk mi is, gondolunk rátok, és uh, akkor azt hiszem, hogy mondhatom a hallgatók nevében is, hogy áprilisban akkor találkozunk. És, uh... Van, nem egy pár nap múlva ott vagyunk és találkozunk, nagy pacsizás lesz, és nyugodtan lehet tőlünk kérdezgetni, napra készek leszünk bármilyen információval kapcsolatban. Köszi szépen, és akkor búcsúzunk tőled, mert a műsorodink is a, már csak körülbelül 10 percünk van, és még a, a többek között a ti koncertjeiteket is szeretnénk hirdetni. Még egyszer köszönöm, hogy. Uh, <laughs> közben Péter besugtó, hogy házi buli. Szóval köszönjük még egyszer a hívásodat, és uh, jó éjszakát kívánunk neked és boldog áldott Húsvétot! Köszönöm szépen, és viszont kívánom mindenkinek, aki ott magyar, és hallott titeket. Köszönöm szépen. Szia. Köszi, találkozunk 13-án. Hol van a csengő? Ez itt az, már nyílik Szia. is az ajtó. Széval, ez egy újabb szombat, és egy háziból. Soha nem lehet megunni És persze az sem, hogy szabad a kégli, hogy szabad a pálya. Ma mindhárom szobában, más-más csodára számított, aki de beteszi a lábát. De menjünk egy sorba, nézzük a első szobát. Hát, Nincs túl sok fény és minden itt áll A haja, ahol De itt figyeld a sarokban Egy barna hajú látsz, itt az a vacsok borna Oh hello baby, itt a szuper, tudod a, a testem, kikolgozva Akár egy adnassz, és a kezed között talál egy egyet Mire a nevetve így szól <gül> Ez itt szó Ez itt a legnagyobb buli Ez itt a legjobb fulis. Ez itt a legjobb fő Ez itt a legmenő Ez itt az animal Szoba, itt már az ajtóban üvött a zenebona volna, oh, a DJ Mix-el, de ki ez a fonszer? Körbe-körbe néz, és közben már a szóld Szabad a szívpad és a szabad a mikrofon Velem az összes gondolatom Na, azt is terem, rövös piszter, ügyeletes, jó fej A hő most fügyek, mindenki engem akar Az mc -t. mindenki engem akar látni Az MC-t, hogy beleszólok, de már egy tudod a texia az azt jelenti ceremónia, mert szóval azért van hogy a hangulatot dobja fel, később öntgetek rémellek, nem csak a kezem, apró túloci vigyre bevelni, mi? Ez itt a legnagyobb Kedves hallgatóink itt a háttérben hallják még az Animal Cannimals-t, és uh, ez itt a Radgersz rádió magyar nyelvű műsora, ahol uh, Devecseri Tamás, a műsorvezető szerkesztő, ez és. ez itt. Kis Péter, ez itt Igen, a. Igen, a Garfieldi Magyar Klubnak az alelnöke beszél, és a, rohan az idő velünk, de nagyon örülünk, hogy betelefonált hozzánk a Kuka, és reméljük, hogy minél többen fognak részt venni ezen a koncerten, a programotokon, és a, most térjünk azért vissza gyorsan a Facebookos kommentekre, hogy kik mit kérdeznek esetleg tőled, Péter. Okay. <coughs> Van egy pár kérdés, uh, akkor megpróbálom sorjába gyorsan. Mivel tartja fenn a klub gyerekek érdeklődését a magyar nyelv tanulása iránt? Nagyon jó kérdés. Uh, akkor itt uh, a témát tudnám említeni megint, mert neki vannak nagyon sok ilyen kulturális programjai. Uh, persze a uh, a néptánc csoport, amiben igazából a magyar néptánc és a magyar kultúra van, nem igazán annyira a magyar nyelv, de az is benne van. Um, vannak um, különböző a gyerektábor lesz, amin sok ilyen magyar szokásokat és persze mindig magyarul beszélünk, az lesz most nyáron. Um, mi még más, persze volt magyar színház is, um, és ilyesmi. A következő kérdés, lett, követke, mi a következő program, amit persze hallottunk április 13-án, házi buli Garfieldon, ez itt az, a kukával és a fluorral. És szerintem lesz egy dalbemutató is, a következő, szerintem a következő dal a fluornak a vadjúj nótája fog elhangzani, ami még Amerikában nem hangzott el, szóval ő el tudja mondani, hogy egy premierje volt Magyarországon a számának. Következő, még egy kérdés. Jó. A Van egy komoly zenei program. Persze eh, komoly zene. Annyira igazából nem komoly zenés, zenés, de magyaros komoly zenés szokott lenni. A, ezt is persze a témé intézi. A, ha jól emlékszem, legutójára a, a, egy pár hónapja volt, és innen is persze az egyik kedves barátom énekelt nagyon szép komoly zenei dalokat a Rózsi Ildikó, a, akinek nagyon Csíl. jó a hangja. Talán és is ő is te, te ismered szerintem Kicsit. Tamás őt. Szóval, szeretnénk őt is majd megint meghívni több ilyen programra, de hát ezzel majd a témával beszélünk erről. Ha több kérdés nincs, akkor uh, most jöjjön a vadonatúj szám, amit még, amit még senki nem hallott Szúr Tomitól, és a számnak a címe pedig... Span! Az pedig... Vedetés tart, üveget az égbe, ha kész vagy Ha kérsz kap, szétcsap, felé kezdek szóveszét Csak egyet az éveknek, egyet a pillanat képeknek Újra érzem, ezt élem meg, ha ver, én ezt hívom életnek Maggie, Maggie, oh, I your I you Kedves hallgatóim, mivel rohan az idő, ízelítőt adtunk Flortominak a legújabb számából, ami hamarosan ki fog jönni, és a boltokban is kapható lesz, és természetesen fogják tudni hallani élőben, hiszen a Garfieldi Klubban is... Április 13-án. Így van, április 13-án lesz. Akkor ismételten légy szíves nekünk, Péter, hogy, hogy mikor, hány órakor lesz ez a koncert, és kik lesznek rajta jelen. Persze, április 13-án a, a klubban szeretnénk elkezdeni 8 órakor, hogy a fiatalabb, vagy egész pontosan a, a fiatal gyerekek is nyugodtan eljöhetnek és élvezhetik, mert ők szeretik persze a fluor tomit. És a, mit is mondjak róla? Hát zuzunk az éjszakában, persze, ahogy az, a gyerekek tudják. Um, szóval nyolcsorakor szeretnénk elkezdeni, hogy a gyerekik is élvezhessék. fluortomi, Anibál Kanibálsz, uh, házibuli jellegű fellépés. Um, utána a következő program április 27-én az idősebbeknek a vacsora, dinner dance, Fun factory Molnár Béla és Rabi Attila uh, szerintem az egyik legfeltőrekőbb uh, együttes most itt. Um, és mi más? Persze nyáron a többi programot majd a Facebook oldalon, a Garfield AHCL oldalán meg lehet látni a gyerekeknek. A nyári tábor, a persze további fellépők még jönnek, minden hónapban lesz a Dinner Dance, a minden hónapban lesz a Disco, és a 60 éves évfordulót is persze majd fogjuk hirdetni, de arról majd, majd kitérünk a Facebookon pontosabban. Köszönöm. Akkor most én is gyorsan végszaladok a helyi magyar programokon. Legelőször szeretném megemlíteni azt, hogy a Kaláka koncertezik újból itt Amerikában. Ezúttal április 21-én vasárnap délután 4 órakor fognak fellépni koncertet adni Portland-ban a Magyar Református Egyháznál. A az egyházat lehet hívni, és egyeket lehet elővételben megvásárolni, ami sokkal uh, jutányosabb. A következő számon 732, 442, 7799, tehát 732, 442, 7799. Ezen kívül uh, táncház lesz New Yorkban a Magyar Házban, április 6-án, uh, jövő szombaton. Itt természetesen uh, jelen lesz az életfa is, és... Uh, és azt hiszem, hogy a csürdöngölő is. Ez még egyszer jövő szombaton április 6-án lesz. A kezdés este 6 órakor lesz. Ezen kívül New Yorkban lesz a Horváth Duó fellépés április 5-én este 8 órától a Bukarest Barban, ez van április 5-én szintén este 9 órakor lesz dupla kávé és hanvai koncert a a B66-os klubban erre is mindenkit szeretettel hívnak és várnak, és ugyanebben a klubban lesz április 12-én ami Garfieldon is lesz az Animal, Cannibals és Floor Tommy akitől, és akiket hallottunk ugye, az adás ideje alatt is most pedig búcsúzom önöktől kedves hallgatóink, jövő héten Sohár István is halkó gyöngyvér fogja önöket szórakoztatni, köszönjük a figyelmüket és Péter, köszönöm neked hogy eljöttél hozzánk ma és beszélgettél velünk nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk a, még meg szeretném akkor még egyszer köszönni az összes magyar klubtagnak a, akik nálunk vannak, nagyon de, új klubokat is nagyon szívesen várunk, a, nagyon sz, köszönjük a, a munkát elnökünknek, Petőc Katalinnak, az én kedvenc szürke eminenciásomnak, Molnár Imrének és mindenki másnak, szeretném megköszönni még például a feleségemnek, az édesdrága Editkének a sok kitartatatlan melóját és az, hogy elenged engem csinálni ezt is türelmem hozzá. Music heard on W R